Ha tüzet raksz a sűrű erdővel borított vidéken, szinte holt biztos, hogy észlelik a jelenlétedet. Ha bárki egy magányos kiránduló, egy véletlenül arra járó tűzoltó, egy alkalmi táborozó vagy vadász, vagy akár egy odafönt elhaladó pilóta véletlenül abba az irányban léz, nyomban észlelni fogja a jelenlétedet mert igen kevés emberben van elegendő tudás és ügyesség, hogy olyan tüzet rakjon, ami csupán forró, szintelen levegőt bocsát ki, ami teljesen mentes azoktól az apró, de áruló, széntartalmú részecskéktől, amit közönségesen füstnek neveznek. Ez szerint tehát éjjel kell tüzet rakni, csak hogy ez újabb problémát okoz. A parázsizzását, a lánynyelvek felvillanását, mivel a legkisebb tűz is kibocsát némi fény. Így hát az előző éjjel rendkívül óvatos volt. Nem azért, mert közeledett a zsákmány a búvó helyéhez. A zsákmány még vitt sem sejtve a távolban volt. Hanem, hogy elkerüljön minden véletlen találkozást bárkivel, aki egyszer valamikor teljesen váratlanul visszaemlékezhet rá, s rájöhet az összefüggésre. Nem akart kockáztatni. Alumínium csónakját teljesen kihúzta a vízből, és olyan gondosan betakargatta lehullott ágakkal és levelekkel, hogy még a tapasztalt erdőjáró is nyugodtan átsétált volna rajta, akár fényes nappal is. Eltüntetett minden nyomot a víz fölé hajló bozótban, aztán vagy 400 méterre behatolt a sűrűbe, míg talált egy ciklás emelkedőt, ami kisé magasabban volt a körülötte elterülő síkságnál, és a közepén tálalakú bemélyedés volt. A tüzet tehát még felülről sem lehetett látni. Hogy kétszeresen is biztos legyen a dolgában, a tüzet befette egy nagy, lapos kővel, ami három hasonló kövön át, s így zárt falat alkottak a tűz körül. A negyedik, a nyitott oldal egy nagy kör is fára nézett, ő pedig háttal ült a tűznek, még főzött. Pontosan tudta, hol van. Ismert minden fát, minden bokrot, minden követ. Tavaly már járt itt, és nappali fénynél vette szemügyre a terepet. Pontos térképet is készített, és az azóta eltelt hosszú hónapok alatt jobban megismerkedett a helyszínnel, mint a saját lakószobájával. A sűrű sötétben könnyedén összegyűjtött elegendő apró ágacskát és fatörmeléket, hogy elég parazsa legyen a főzéshez. Öngyújtója keskeny, hosszú lánynyelvet bocsátott ki a félig elporlat száraz levelekre, sparányi füstbomba libbent föl, hogy pár lépésnyi távolságon belül eloszoljon a sötétben. Ekkor néhány lépésnyire elment a tűztől bele a sötétbe, és türelmesen teljes csöndben várt. A néhány utolsó őszi tücsök halk és a folyó halk eleven hangján kívül teljes volt az éjszakai csönd. Egyetlen szélfúvallat sem rezzentette a lassan téli álomba dermedő fákat. Visszament a tűzhöz, a zsebéből port vett ki, a port a bögréjébe töltötte, az acskót a tűzbe dobta, majd kulacsából vizet töltött a porra. Vadászkésével óvatosan kikapart néhány vörösen izzó parazsat a tűzből, s a bögrét rájuk helyezte. A tüzet kemény fából rakta, így a bögre alján nem sok korom marad majd, amit később le kell mosni. Mikor a leves megforrósodott, megitta, s a bögrét kitörölte száraz levelekkel, melyek épp úgy megsemmisültek azután, mint a leves porozacskó. Zsákjából egy nagyobb csomagot vett elő. Ezt fólia borította. Legalább egy fontot nyomott, és egy szép szelet marha hús volt benne. Valószínűleg ma kutójára utoljára melegételt? A következő napokban erre nem igen lesz lehetősége. Hát akkor megadja a módját. Vékony hegyes pálcikával átszúrta a húst, az összes parazsat laposan elterítette, és a húst a parás fölé tartotta. Számolt persze az egyetlen kockázatos dologgal is, amit nem kerülhetett el, a szaggal. De megkockáztatta. Mindössze tíz másodperc alatt elő tudja kapni az ásót, gödröt tudásni a puha avarba a fatövénél, s oda temetheti az árulkodó húst. További öt másodperc alatt el tudja tüntetni a tüzet. ez gyakorolta, és jól tudta. Persze fennállt annak lehetősége is, hogy a szag valami vadállatot csalogat oda, talán farkast, vagy még inkább réri farkast. De azok nem merészkednek közel. Az egyetlen komoly veszély a medve. Ha medve jön, az baj. Mert ugyan a medve óvatos, de kíváncsi is. És ha neki el kell hagynia a táborhelyét, a kíváncsi medve néhány perc alatt elegendő hamut szórna szét a téblábolásával ahhoz, hogy neki reggel értékes órákat kelljen áldoznia a rendcsinálásra. Meg aztán a medve ott is maradhat a közelben, és arra kényszerítheti őt, hogy egy kevésbé kényelmes és jól berendezett helyre vonuljon vissza éjszakára. Mindkét lehetőséggel számolt, de a húsütést azért megkockáztatta. Amikor úgy látta megsült, levette a húst a parázsról, a hegyes botot széttörte és elégette. És amikor a hús kihűlt, a fogával esett neki. Úgy nyelte az ízes falatokat, mint a ragadozó vadállatok. Hosszú és izgalmakkal teli napát mögötte. Eredetileg azt tervezte, hogy lop egy csónakot a Hurontó partján, a Mekinek híd és a Szent öböl közt elhelyezkedő számos kemping valamelyikéből. A lopás ugyan némi kockázattal jár, de az esélyek kedvezőnek látszottak. Ebben az évszakban a csónakházak már le vannak zárva, de csak nagyon keveset őriznek megfelelően. Nem szokás csónakot lopni novemberben. Gondos nyomozással megtudta, hogy tavaly mindössze egyetlen csónakot kötöttek el. Valószínűleg valami gyerekek, de semmi pontosabb nem derült ki. Legalábbis elméletileg. A csónakház magában állt egy keskeny földút végén, 300 méterre a tulajdonos lakóházától, s az országútról nyílt. Vagyis elég messzire a háztól, hogy leoltott lámpákkal a kocsi motorjának zaja ne keltsen feltűnést. És ami még hihetetlenebb volt, hogy az ajtót, ami mögött 25 darab könnyű fémcsónak bújt meg, mindössze egyetlen pánt és egyetlen lakat őrizte, és a lakatot egyetlen kalapácsütéssel le lehetett verni. Kutya sem volt. És mégis megvolt az az egy az ezerhez esély, hogy nem sikerül. Ez az esély állította meg és gondolkoztatta el, amikor reggel odahajtott a sportfelszereléseket árusító üzlethez a bevásárlóközpontban, s látta a tucatnyi fénylő csónakot, melynek darabja mindössze 50 dollárba került. És hirtelen a gondosan kidolgozott terven váratlan rész támadt. Határozni kellett. Lopjon egy csónakot, vagy vegyen egyet olcsón. Mindkét esetben kockáztatja, hogy lopáson kapják. Mert a kocsit is lopta. Mert amikor eljött otthonról a saját kocsiával, elhajtott az egyik nagyobb pályaudvarig, ahonnan a bejárók utaznak Detroitba. A hátizsákját és szétszerelt vadászpuskáját egy podgyászmegőrző szekrényben hagyta, majd elvitte a kocsiját az egyik helybéli garázsba, és ott hagyta, hogy javítsák meg a féket meg a szelepet. Aztán visszament a pályaudvarra, kivette a bőröndjét a szekrényből, és a pályaudvar hatalmas parkolójából választott magának egy kocsit, miután ellenőrizte a tulajdonosát. Látta, hogy a férfi felszáll a vonatra, kezében bőrönddel, hónallat újsággal, s úgy köszöngetett a peronon maradt kísérőinek, hogy látszott legalább ezerszer átesett ezen a reggeli ceremónián. Nyilvánvaló volt tehát, hogy emberünk a reggeli esti menetrend rabszolgája. A kocsit nem fogja keresni estig, s mire bejelenti az eltűnését a rendőrséget, és mire a rendőrség eljuttatja a rendszámot az elegységekhez országszerte, ő már megszabadul a kocsitól. Így tehát, amikor az eladó csónakokat nézegette, felmerült benne a kérdés. Megkockáztassa-e, hogy végighajt az országúton egy csónakkal a kocsi tetején? Megállíthatja valami buzgó rendőr, hogy a rakományát jól odaerősítette amikor majd a következő 36 órában kiadják körözésre a kocsi rendszámát, a zserú visszaemlékezhet az arcára. Később ez kellemetlenné válhat. Egy okos zserú pedig később másra is összefüggésbe hozhatja őt. Például gyilkossággal. Nem volt tehát ez nagyobb veszély, mint a lopás, amit tervezett. A tíz perc, amit töprengéssel töltött, fárasztóbb volt, mint egy napi kemény munka. A határozottságát és eltökéltségét határozatlanság váltotta föl. Kutyaszorítóban volt, és átkozta magát, hogy belekerült. Nem lett volna szabad ilyen ostobának lennie. Ha van egy jó első tervet, ragaszkodj hozzá. És így is határozott végül. Már több mint egy éve elvetette a gondolatot, hogy veszett csónakot terve végrehajtásához. Akkor most miért nyavajog rajta? Nem biztosan baj van az idegeivel de azért egész úton észak felé azon töprengett, hogy helyesen cselekedette. Nem tehetett másként, mert furamódon, bár szaladtak az órák és a kilométerek lopott kocsijában, egyetlen rendőrt sem látott. Egész nap egyetlen egyet sem. Beesteledett. Elérte a csónakházat és várt, és közben azt gondolta, most fog jönni a rendőr. Éppen akkor, amikor leverem a lakatot. Öt év óta az első. Hát, így szokott ez lenni. De nem történt semmi. A lakat könnyen lejött. A csónakot gyorsan föltette a lopotkocsi tetejére, és jól odaerősítette. A főútra ráhajtania éppen olyan egyszerű volt, mint lehajtani róla. Két órával később elérte azt a helyet mindössze száz jardnyira a folyótól, ahol elrejtette a csónakot és a zsákját. Ekkor már tíz felé járt, ő meg fáradt. Pedig még több órai kemény munka várt rám, mielőtt alvásra gondolhatott volna. Megfordult a kocsival, és visszament vagy négy mérföldet anélkül, hogy egyetlen kocsival, vagy az élet bármi jelével találkozott volna. Aztán ráfordult egy korom sötét erdei ösvényre, ami a mocsárba vezetett. Mikor majdnem a végére ért, leoltotta a kocsi lámpáit, kikapcsolta a motort, kiszállta a kocsiból, és várt. Nem hallott, nem érzékelt semmit. Anélkül, hogy a kocsi reflektorait fölkapcsolta volna, letekert az első ablakot, kiengedte a kéziféket, aztán hátralépett, s várta, hogy az ösvény természetes lejtése elintézze a többit. Az autó megindult. Öt másodpercen belül csobbanás jelezte, hogy beért a vízbe. Aztán a bújt barékolás. Előbb csak halka, aztán egyre hangosabban, dühösebben. Akár a mennydörgés. Most ismét kockáztatott. Meggyújtotta magával lámpát. A ceruza vékony fénysugár már csupán a kocsi tetejét világította meg a felkavart iszapos víz fölött. Egy pillanat múlva az is eltűnt. A múlt évben megmérte a mélységét. A teleszkópos acélmérőlécből 6 méternit engedett le át a vizen és az iszapon, míg valami kis és szilárdabb talajba ütközött. Ismét felkapcsolt a zseblámpáját. Tíz perc alatt eltüntette a kocsi nyomait a partról, aztán visszaballagott az országútra. Vissza az úton a csónakig mindössze kétszer kellett a bozótba rejtőznie. Az út sík terepen haladt, és ő előbb észlelte a két közeledő autót, mint sem a kocsik reflektorai befoghatták volna őt. Akkor levitte a vállán a csónakot a folyóhoz, öt mérföldet evezett a csöndbe, és letáborozott. Hajnali fél három volt, mikor elásta az utolsó parazsat is, és végre kinyújtózhatott hálózsákjába. Az álmát semmi sem zavarta. Hajnalban ébredt, és az első fénysugárnál elásta a tüzet álcázó köveket, aztán az egész tábor helyet gondosan beszórta levelekkel és galjakkal. Mikor befejezte és szemügyre vette a művét, jól tudta, csak olyan ember jöhetne rá, hogy ott járt, aki egész életét az erdőben töltötte. De néhány napig még az sem. És ez így lesz minden nap és minden éjjel, míg el nem végzi a feladatát. Soha senki sem fogja megtudni.